Понеділок, 3 грудня 1917 року. Ельфріда Кур бачить, як труна з тілом лейтенанта Вальдекера залишає Шнайдемюль. День надзвичайно холодний, але вона все стоїть на вулиці. Чекає вже довгих дві години. У руці вона тримає троянду, куплену на зекономлені гроші. І ось близько пів на третю почувся барабанний бій. Потім чутно нові звуки, тупіт, маршируючих чобіт, духові інструменти, спів. З'явилася процесія. Спершу військовий оркестр, потім полковий священник, катафалк, Люди в жалобі. В кінці почесна варта солдатів у сталевих касках і з гвинтівками. Траурна процесія. Вона мала бити разом з ними. Вона одна з них. Ховають лейтенанта Вернера Вальдекера. Його літак зазнав аварії, і він загинув два дні тому. Ельфріда дізналася про це вчора, коли прийшла до школи. У голові її немов розверзлася зяюча чорна діра. І вона рухалася, суто механічно. І потім дві думки не дають їй спокою. Перша, як він тепер виглядає, голова в нього розколота, зранена, знібичена на шматки. Друга, як мені приховати свої почуття перед людьми? Катафалк проїжджає повз неї. Вона бачить труну. Вона коричнева, з пласкою кришкою. На ній лежить вінок. Коли катафалк опиняється в рівень з нею, вона робить кілька кроків уперед і киде троянду на труну. Квітка ковзає вниз і падає на бруківку. Катафалк в'їжджає в розчинені ворота вантажного відділення вокзалу. Загиблий поїде, як уплачений багаж. На колії очікує червоно-коричневий товарний вагон. Труну знімають з катафалка. Священник, стоячи посеред штабелів коробок, Читає щось у голос з маленької чорної книжечки. Солдати знімають казки, хором читають «Отче наш», почесна варта підкидає гвинтівки, лунають три залпи. Потім панує тиша. Ельфріда відчуває запах пороху. Труну занурюють у товарний вагон, за нею вінок. Двоє залізничих робітників у закопченому одязі зачиняють двері вагона. Ельфріда виходить на вулицю, бачить, що там лежить її троянда. Вона піднімає її, квітка вціліла. Вона нюхає її, схиливши голову, тікає. За її спиною грає військовий оркестр Вівторок, 4 грудня 1917 року. Андрій Лобанов-Ростовський сидить на вершині гори біля перевалу Пісодері. Починалося все як найкраще. У досвіту вони залишили табір Біля підніжжя гори і попрямували довгим шляхом у гору. Дорога вузька, але цілком придатна для пересування. Вона в'ється серпантином у гору до перевалу. Погода теж чудова. Краєвид з гори прекрасний. Усюди, куди не киньоком, видніються високі, загострені вершини албанських гір. Але Кілометрів за десять починаються труднощі. Андрій Лобанов-Ростовський знаходиться на Балканах, далеко від свого будинку і своєї країни. Він записався добровольцем у з'єднання, що відправили для підкріплення російського контингенту в Салоніках. Це було зумовлене не браком пригод. Навпаки, він розробив ретельний план з метою опинитися подалі від тієї Росії, у якій політична революція загрожувала обернутися соціальною катастрофою. На нас чекає масове кровопролиття і, можливо, терор. Як зазвичай, він шукав відповіді на свої питання за читанням книг. За останні півроку він перечитав історичну літературу, книги про революції – Зрозуміло, про Велику Французьку, але ще й про революцію 1848 року, про боротьбу за владу між Марієм і Сулою в стародавньому Римі тощо. Він сидів з олівцем у руці, щось зазначав, розмірковував, а тим часом навколо нього Росія розпадалася на частини. Йому здавалося, що він знайшов, Очевидні паралелі в фразах французької та російської революції. Що робили розумні люди в тодішній Франції? Так, вони встигли залишити країну до початку терору, а потім, після падіння Робесп'єра, повернулися. Отже, слід перечекати період розпаду, а потім повернутися назад, коли життя знову Нормалізується. Саме так він і сподівався вчинити. Тому він і вирушав добровольцем на цей фронт. Військова форма його сховище. Салоніки справили на нього гнітюче враження. Частково виглядом спаленого міста. Ніколи не бачив руйнування такого масштабу. Кілометри згорілих будинків. Цивільне населення – греки, турки, євреї, албанці – мешкали, мов, жебраки в наметах або дерев'яних сараях посеред руїн, на які перетворилися їхні будинки, а почасти настроєм у союзницьких військах. Він незабаром зрозумів, що почалося моральне розкладання і що всі зненавиділи цей фронт. Бої траплялися рідко, натомість хвороби, здебільшого малярія, спричиняли смерть. У фешенебельних ресторанах поруч з сіллю і перцем на столах зазвичай ставили стаканчики з таблетками хініну. Солдати і відпускники часто влаштовували різні безчинства, а в офіцерських їдальнях раз у раз спалахували бійки між представниками різних армій. Останнє особливо шокувало – Лобаново Ростовського. Нічого подібного він раніше не бачив. Ворогували зазвичай одні й ті самі британці, серби й росіяни билися з французами, італійцями та греками. Десь високо в горах очманілий французький полковник проголосив власну карликову республіку, карбував власну валюту і випускав свої поштові марки. Розрахунки. Лобаново-Ростовського не виправдалися, Революційні потрясіння відчувалися навіть на Балканах. Особливо після того, як вони дізналися про те, що більшовики перебрали владу у свої руки, і вчора в Брест-Литовську почали з німцями переговори про перемир'я. Після цього атмосфера в батальйоні загострилася. Солдати й унтер-офіцери нарікали, ремствували, сперечалися, не курилися наказом, спізнювалися на шикування. Вартові спали на посту. Офіцери сумнівалися, чи варто видавати боєприпаси особовому складу. А сам Лобанов Ростовський потрапив під обстріл. Після цього випадку його перевели в інше місце і призначили командиром роти зв'язку. Саме цю роту він і вів тепер через гори, прямуючи до російської дивізії, що стояла біля озера Пресба, І єдина дорога, що веде туди, пролягала через 1800-метровий перевал Пісодері. Початок, як уже було сказано, виявився вдалим, але вище лежав сніг, і вузенька, звивиста стежка, вкрилася льотом. Лобанов-Ростовський – Почув позад себе крики і, узирнувшись, побачив, як один віз, запряжений кіньми, зісковзнув униз і звалився з обриву. Коли вони дісталися у ламків, один кінь вже загинув, іншого йому самому довелося пристрелити. За якийсь час стежка зробилася такою крутою, що виснажені коні не могли йти далі. І солдатам самим довелося тягнути вози, просуваючись угору метр за метром. 70 мулів навантажених телеграфним обладнанням могли впоратися краще, але вони не мали навичок подібного сходження, і двоє з них усе таки скотилися вниз. Час спливав, і рота розтягнулася в довгу, тонку нитку солдатів. Возів і в'ючних тварин, які повільно дерлися вгору до перевалу Після обіду пішов сніг, вони ще не минули перевал Лобанов Ростовський верхи на коні патрулює колонну, що розтяглася До шостої години вечора вони дістаються верхівки Уже сутеніє, він бачить, як на засніженому полі біля дороги Солдат намагається змусити свого мула зрушити з місця. Незважаючи на всі його зусилля, уперта тварина стоїть на місці. Лобанов Ростовський говорить солдатові, що почекає поряд з мулом, а солдат нехай йде за підмогою. Лобанов Ростовський все чекає і чекає, але ніхто так і не приходить. Що трапилося? Вони Вирішили залишити його? Або не можуть його знайти в сутінках і снігопаді? І що йому тепер робити? Для лобанова Рустовського цей рік став роком розчарувань і невдач, але сьогоднішній день найгірший. За всю війну я рідко коли почувався більш нещасним. Дува, різкий вітер, згущався туман, приховуючи гори навколо. Незабаром настане ніч, а я сиджу тут один і тримаю на прив'язі мула. Нарешті він почув у темряві голоси і відгукнувся. Це були солдати, які відстали від колони зі своїми возами. Вони допомогли йому з мулом. Близько другої години ночі Останній віз минув гірський перевал. Середа, 5 грудня 1917 року. Паоло Манеллі полонений на Кастельгумберто. Ще вчора він відчув, що кінець близький, єдиний і безповоротний. Ще невідомо, чим закінчиться цей бій, але надія на щасливий кінець стане з кожною годиною. Після ураганного вогню, після газової атаки, після загрози оточення, контрнаступу, що зазнав невдачі, після безладного ближнього бою, Монеллі та його рота відступили і зайняли позиції трохи нижче в лісі на Кастель Гомберто. Але зі сходом сонця австрійські ударні групи атакують це місце. Настав час, який я передбачав, нехай проти своєї волі з самого першого дня на війні, немов усе минуле з його боротьбою, стражданнями і зусиллями зосередилося в одній вирішальній, трагічній миті. Холодно, сніжно, темно. Монелі та його солдати мерзнуть, вони зголодніли, хочуть пити. Учора їм довелося так спішно відступати, що вони не встигли ані поїсти те, що вже було приготовлено, ані взяти припаси з собою. Страх і невизначеність великі. Вони не знають, з якого боку ворог. Монелі посилає патруль, щоб зв'язатися зі своїми військами які можуть перебувати ліворуч, але патруль не повертається. Спати не доведеться. У них є гранатомет, і вони стріляють на осліп у темряву. Мають десять ящиків, снарядів, і вони хочуть швидше покінчити з ними, перш ніж почнеться новий наступ. А крім того, чому цей ворог повинен спокійно спочивати у той час, як вони не сплять? Світає, ледве розвиднілось, як австрійські кулемети почали обстрілювати їх позиції. Потім пішли в хід гранати. Усе затягло димом. Він їсть, очі та вуха. Положення стає безнадійним. Положення вже безнадійне. Рота розстала, голодна і майже беззбройна. Вони здаються. Австрійські солдати оточують їх. Менелі дістає свій револьвер, кидає його на землю, бачить, як той котиться з обриву. Цієї миті він відчує тільки гіркоту. Тридцять місяців війни, і ось результат. Він бачить, як багато його солдатів плачуть. Чує, як один з них вигукнув «Що скаже мама?» 4. 20 грудня 1917 року. Паул Келемен захоплюється батальйоном боснійців у Падерно. Великий наступ під Капоретто завершився. Настала зима, і загартовані німецькі дивізії вирушили випробувати свою тактику інфільтрації на інших жертвах. На підмогу до знеселених італійців прибули французькі та британські підкріплення. Фронт застиг уздовж річки П'яве. Примітка. Тактика інфільтрації загалом означала, що частини, які нападають, атакують недовгим фронтом з метою прорвати ворожу лінію. Замість цього невеликі мобільні групи намагаються використовувати слабкі місця противника – обходячи добре укріплені позиції. Ці мобільні групи проникають як найглибше в тил ворога, дістаючись його артилерії, яка без опорних пунктів на передовій просто гине. Сьогодні Пал Келемен зустрічає батальйон боснійських мусульман. Вони, як і мусульманські колоніальні війська на службі у французів, були елітними з'єднаннями. Їх посилали на найскладніші завдання міський витончений житель. Паул Келемен здивовано дивився на цих багато в чому чужих йому істот. Його лякав їхній войовничий запал. На що вони розраховували в цій війні? Австро-Угорщина анексувала Боснію 1908 року. Келемен вважає, що частина старих боснійців які зараз постали перед його очима, повинна була б чинити опір тій владі, якій вони тепер вірно служать. Але, мимоволі, він захоплюється ними. Високі, сухорляві, сильні воїни, які нагадують рідкісні, вимираючі кедри. Вони злегка присідають, немов соромляться свого зросту, ходять, Отягнувши голову в плечі, їхні маленькі глибоко посаджені очі пильно оглядають усе навколо. Сідають вони, схрестивши ноги, засунувши феску на потилицю і закурюють свої довгі дерев'яні трубки з таким спокоєм, ніби вони знову опинилися у своїй чарівній країні з тонкими дивовижними мінаретами. Майже всі вони дорослі чоловіки – Гострі бороди обрамляють їх за обличчя. Зараз вони обідають. Консерви з армійською їжею виглядають дивно в їх гачкуватих, костистих пальцях. Вони жують невідому їм їжу обережно і, що зрозуміло, без особливого задоволення. Цього самого дня Паоло Монеллі дістається місце призначення – старовинної фортеці в Зальцбурзі, де розміщується табір для військовополонених. Шлях тривав майже два тижні. Він плентався у колоні втомлених, деморалізованих військовополонених у драній формі із затертими нагородами та відзнаками. Іноді вони билися через їжу, іноді спалахували сварки, коли деякі солдати користувалися послабленнями, щоб порушити дисципліну і накинутися на своїх офіцерів, багато хто раділи тому, що війна для них завершилася і не приховували цього. Але Манелі не міг не помітити, що у супротивника-тріумфатора є серйозні проблеми. Багато австро-угорських солдатів – які стояли на узбіччі та із задоволеним виглядом споглядали колонну військовополонених, виглядають виснаженими від недоїдання. Крім того, у ворога бракувало людей. Серед солдатів траплялися горбані та навіть один карлик. Сьогодні для нього та інших почалося табірне життя. І Монеллі вже зрозумів, що його існування – в осяжному майбутньому являтиме собою безперервне коливання між двома станами, тугою і голодом. Він занотовує у своєму щоденнику. 20 грудня ми прибули до Зальцбурзької фортеці. Похмура казарма зі стрімкими товстими стінами на недосяжній висоті без сонячного світла з промерзлими пустельними залами. В умовах північної зими з її туманами і снігом навколо думка про традиційне свято Різдва завдає страждань. У цьому ритмі туги, навіяної почуттям голоду, немає і сліду від радості, що стукає у двері душі, замкненої у власній ненависті.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 Хронологія 28.1. У Фінляндії починається громадянська війна. 18.2. Після перемір'я німецькі війська відновлюють наступ у Росії. 3.3. .3. У Брест-Литовську підписаний мир між центральними державами і Росією. 9.3. Продовження наступу союзників у Месопотамії. 21 3. Початок великомасштабного наступу німців на Західному фронті. Значні успіхи. 29 3 французький контрнаступ на Західному фронті. Значні успіхи. 3. 4 Висаджування німецьких військ у Фінляндії для підтримання білих. Четверте. 4. 4 Початок нового німецького наступу в північно-західній Франції. Значні. Успіхи. 9.4. Початок німецького наступу у Фландрії. Значні успіхи. 1.5. Прибуття перших американських з'єднань на західний фронт. 7.5. Британські війська займають Кіркук у Месопотамії. 24.5. Британські війська висаджуються в Мурманську. 29.5. Початок німецького наступу на ріці Енна. Значні успіхи. Невдовзі німці стоять на Марні. 156. Великомасштабний австро-угорський наступ на ріці П'яве в Італії. Незначні успіхи. 15-7. Початок великомасштабного німецького наступу на Марні. Деякі успіхи. 18 -7. Потужний контрнаступ союзників. Німецькі війська змушені відступати. Восьме. Восьмого. Початок великомасштабного наступу союзників під Ам'єном. Значні успіхи. Третє. Дев'ятого. Початок загального відступу німців до лінії Гінденбурга. П'ятнадцяте. Дев'ятого. Наступ союзників в Македонії. Болгарська армія змушена відступати. 19.9. Початок великомасштабного британського наступу в Палестині. Значні успіхи. 26.9. Початок американського наступу в Аргонському лісі. Значні успіхи. 28.9. Початок масштабного наступу союзників у Фландрії. Значні успіхи. 30.9. Капітуляція Болгарії. 10.10. 10. Після потужного штурму опозиції на лінії Гінденбурга, нарешті, прорвано. 24.10. Наступ союзників біля річки П'яве. значні успіхи. 30.10. Капітуляція Османської армії в Месопотамії. 31.10. Революція у Відні. 1.11. Сербська армія. Звільняє Белград. 3. 1. Початок заколоту на німецькому флоті в Кіле. 4. 1. Перемир'я між союзниками й Австроугорщиною. 9. Одинадцятого. Зречення німецького Кайзера. Революція в Берліні. 1. 1. Перемир'я. Усі військові дії припиняються об одинадцятій ранку. Початок січня 1918 року. Пал Келемен стежить за повітряним боєм над Кастелеріо. Ясний сонячний зимовий день, коли на фронтах затища, як тут, у північній Італії, то війна триває в повітрі. Великий італійський бомбардувальник Капроні гуде в безхмарному синьому небі. Його обстрілюють австро-угорські зенітки. Букети білого диму розквітають і множаться у височині, але все марно. Дим повільно тане, зникаючи під поривами вітру. Самотній австрійський моноплан починає полювати за повільним багатодвигунним бомбардувальником. Пал Келемен занотовує у своєму щоденнику. Наш льотчик наближається до незграбного біплану, і кашель його кулеметів чітко чується на землі. Раптово італійський літак починає падати. Наш літак ще трохи кружляє над ним, а потім летить на північ. У той час як Капроні із заглухлим мотором похитуючи крилами Стрімко мчить донизу і нарешті падає на землю. Коли я прибіг на місце падіння літака, тіло італійського пілота, капітана, прошите кулеметною чергою, лежало на траві поряд з уламками його машини. Крило цієї велетенської військової птиці було понівечене, зламане, устромилося в землю, а з пробитого двигуна стікало паливо. Італійський офіцер був одягнений у шкіру, і ця бездоганна елегантність порушувалася тільки тим, що його шолом сповза на чисто виголене обличчя. На зап'ясті італійця цокава чудовий срібний годинник, зовсім неушкоджений. Тіло загиблого простяглося на землі так спокійно, наче він просто заснув. Ми обшукали його кишені, Хтось передав мені товстий гаманець. Крім листів, банкнот та інших папірців, там виявилося ще й складена навпіл картка з твердими чорними краями. Сезонний квиток до цирку Ворони. Тут, на пустельному полі, поритому воронками від снарядів, цирк був усього лише словом, надрукованим на шматочку картону. Залитий світлом балкон, укритий тирсою манеж – Помах хлиста дресирувальника, принцеса цирку, яка скаче на коні в сукні з тюлю з блискучими прикрасами. Так, усі ці нескінченні радощі молоді, усе це скінчилося навіки для молодого життя, що убірвалося так раптово. Даремно чекатимуть його на балконі сьогодні ввечері інші офіцери, струнки та розпусні. Але цирковий оркестр все одно гратиме. І білий клоун з награними веселощами вироблятиме свої сальто-мортале на оксамитовому килимку, розстеленому просто на піску. Дами почнуть фліртувати, точнісінько як тоді, коли він був там. Можливо, ще вчора. «Я охоче поклав би квиток назад», під його закривавлену сорочку, так, щоб, як у давні язичницькі часи, усе, що належало героєві, супроводжувало його в могилу, так, щоб усе його майно зникло з лиця землі, і так, щоб на пам'ять про нього залишилася порожнеча, як у цирку Верони». Понеділок, 7 січня 1918 року. Флоренс Фармборо прибуває до Москви. Потяг погойдується, стукає колесами, знову погойдується, стукає колесами, їде через білу, укриту снігом рівнину, освітлену слабким ранковим світлом сонця. Селище стає дедалі більше. У на першу вони прибувають до Москви. Подорож з Одеси тривала цілий тиждень. Так неспокійно тепер у Росії. Поїздка була не тільки довгою, але й дуже неприємною і незручною. Кілька разів вона всерйоз побоювалася за власне життя. Потяг був ущент, приповнений солдатами, щасливими, агресивними, п'яними, послужливими, безцеремонними захопленими, озлобленими. Люди їхали навіть на дахах вагонів. На деяких станціях сідали в потяг, просто розбиваючи вікно і залазячи всередину. Як і Флоренс, ці солдати залишили у себе за спиною фронт і війну, хотіли якомога швидше потрапити додому. Власне кажучи, ця її розформована мет-санчастина мала їхати разом, але це виявилося неможливо. У метушні вони дуже швидко загубили одне одного з очей. Флоренс позбулася свого дорогоцінного сидячого місця, коли вийшла допомогти вагітній жінці, яка раптово занедужила. Тому більшість дороги вона простояла в коридорі, притулившись лобом до холодної шибки і страждаючи від головного болю. Пересівши на інший потяг у Києві, вона нарешті отримала сидяче місце і потім дві з половиною доби сиділа непорушно, боячись втратити його. І це незважаючи на те, що їй не було що їсти, і в неї залишалося обмаль води, незважаючи на шум і сморід від солдатів, які курили, пили, голосували. До того часу весь її багаж був уже вкрадений». Не минуло її двох місяців з її останнього відвідування Москви, але місто з тих пір помітно змінилося. Темні вулиці патрулювали самовдоволені, розгнуздені солдати. На рукавах у них були червоні пов'язки. Багато хто з її знайомих навмисно одягалися тепер у все поношене, щоб не привертати до себе уваги цих патрульних. Уночі часто чулася стрілянина. І в квартирі її господарів усі спали одягненими, щоб у разі небезпеки негайно залишити будинок. Гостро відчувався брак їжі, люди просто голодували. Гарантований денний пайок містив 50 грамів хліба або дві картоплини. З продажу зник навіть такий необхідний продукт, як сіль, як і раніше були відчинені ресторани але ціни в них були астрономічні, а з м'ясних страв подавали переважно конину. Усюди панувала атмосфера страху і невизначеності. Виходячи з потяга у своїй пошарпаній, брудній уніформі, Флоренс відчула пригніченість і замішання. Я повернулася додому, немов якийсь волоцюга. Позбувшись усього, що мені було... Дороге, мою роботу в Червоному Христі завершено, мої мандри фронтами також. У душі залишилася тільки порожнеча, і це глибоко крає мене. Схоже, моє життя зайшло у глухий кут. Важко передбачити, що чекає на мене в майбутньому. Усе надто вже темно і порожньо. Неділя. 27 січня 1918 року. Мішель Корде розмірковує про майбутнє. Сильні морози дещо відступили. Ще за два тижні тому за вікном було мінус 18 градусів. Влада заборонила продаж абсенту. Солдатам не дозволяли носити шарфи. Зникли торти. В звичайних салонах подавали тепер тільки тістечка. А хлібний пайок незабаром буде зменшено до 300 грамів на день на людину. Поширюються чутки про заворушення в робітничих кварталах, про близькі абіональоти на Париж і про німецький наступ, що готується на Західному фронті. А ще подейкують, що в паризькому театральному середовищі викриту шпигунську мережу, до якої належали лише жінки. Корде занотовує в своєму щоденнику. Робітники на корабельнях біля Кліде погрожують страйком 31 січня, якщо до цієї дати не почнуться мирні переговори. Тут ми бачимо новий поворот у протистоянні народу і влади. Народ хоче знати, чому його змушують битися. Знадобилося чотири роки війни, щоб це законне бажання спливло на поверхню. У Росії воно вже досягло своєї мети. Дедалі голосніше лунають голоси в Англії. Вимоги укласти мир висувають і в Австрії. Ми не знаємо. Наскільки сильним є невдоволення війною в Німеччині чи у Франції. Але війна вступила в нову фазу. Фазу боротьби між стадом і його пастирями. Вівторок, 29 січня 1918 року. Ріхард Штумф на борту гель Голанда. Читає заклик до загального страйку. Ось уже два місяці корабель знову стоїть у сухому доці. Через ремонтні роботи Штумф увесь забруднений. Не можна й пальцем вирухнути, щоб одразу ж не влізти в лайно. Штумф змирився. Народ невдоволений. На борту багато говорять про політику, але матроси, на його думку, це занадто розколота маса, занадто довірлива, ледача, занадто дурна, щоб на щось зважитися. Зате Штумф повернувся до своїх занять, його енергія знайшла вихід. Він плів грубі черевики з беньки і продавав їх товаришам. Торгівля відбувалася жваво. Він улаштував імпровізовану шевську майстерню в судновій пекарні, щоб уникнути стеження з боку офіцерів. За календарем була зима, а погода стояла весняна. Цього ранку сталася подія, що могла би частково похитнути мізантропію і песимізм Штумфа. На борту корабля виявилися листівки соціалістичного змісту. За кілька хвилин уся команда вже знала про них. Матроси скупчувалися, памфлети передавали з руку руки. Штумф сам прочитав один екземпляр, зауваживши, що на листівці, звісно, були відсутній підпис автора і місце видання, що написано в ній почасти правда, а почасти всього лише банальності та загальні фрази. Головне гасло звучало так – Якщо ти не хочеш, щоб Німеччиною керували за допомогою шаблі, будь готовий до загального страйку. Потрясіння, що цього дня досягли порту Вільгельмсхафен, вибухнули за тисячі кілометрів від нього у відні. У середині місяця там прокотилася хвиля страйків на військових заводах на знак протесту проти зменшення хлібних пайків. І продовження війни становище ставало настільки загрозливим, що австрійська королівська сім'я під охороною озброєних військових залишила столицю. Хвиля страйків ширилася, докотившись до Будапешта і військово-морської бази «Катарро», де матроси заарештували своїх офіцерів і здійняли червоні прапори. А зараз хвилювання на Австро-Угорщині тимчасово вщухли, але замість цього вчора почалися великі страйки серед берлінських робітників на заводах боєприпасів і в металургії. У Німеччині також наростало невдоволення браком їжі та тим, що правлячі військові кола продовжують вести війну. Правда полягала в тому, що Німеччина була виснажена з точки зору економічної. Іскрою, через яку спалахнуло полум'я, стала новина про невдачу мирних переговорів з Росією в Брест-Литовську. Страйкарі вимагали миру без усяких анексій і контрибуцій для будь-якої зі сторін миру, заснованого на праві народів на самовизначення. Цього дня страйки прокотилися всією Німеччиною. Припинили роботу понад мільйон людей у Мюнхені, Бреслау, Кельні, Лейпцигу та Гамбурзі. До обіду надійшов наказ про шикування на палубі. Офіцери поговорили з особовим складом. З одного боку, вони висловили подяку за те, що про підбурливі памфлети негайно було повідомлено капітана – і закликали матросів її надалі діяти таким чином. з іншого боку, застерегли від участі у страйках та політичних маніфестаціях. Штумфу було важко передбачити, що станеться. Він добре знав, що невдоволення стало загальним. Якщо знайдеться хтось, хто може скористатися з цього невдоволення, то вибух буде практично неминучий. Звісно, Серед матросів і робітників раз у раз виникали хвилювання, але їхні протести не містили ані послідовності, ані завзятості. І через короткий час вся енергія ставала марною. Такий був його досвід. Коли він придивлявся до робочих на корабельні, здавалося, що все відбувається як зазвичай. Не було ані найменших ознак того, що вони – Хочуть відкласти вбік свої інструменти, вони навіть не ухилялися від роботи. Але коли штумф проходив повз одного робітника, то почув, як той сказав завтра ми припинимо стукати молотками. Штумф подумав, що робітник мав на увазі війну, а наступного дня повідомили про те, що всі звільнення на берег заборонено у зв'язку із заворушеннями в країні. До обіду всі робітники на борту відклали свої інструменти і швидко залишили корабель. Матроси схвально кричали йому слід, радячи ніколи більше не повертатися. Світило сонце, у повітрі відчутно весняне тепло. Цього самого дня у Вімерріо Харві Кушинг був присутній на похороні свого колеги, канадського лікаря Джона МакКрі. Прославило МакКрі не те, що він був керівником канадського генерального госпіталю номер 3 а написаний ним вірш. Він називався «In Flanders Fields» і мало хто не знав його знаменитої початкової строфи. І знову на Фландрії полях розквітли маки, там, де хрести, спочинку нашого познаки, над нашим спокоєм птахи ширяють, у небі щиро голосно співають, та ледве чутно їх крізь шум атаки. Опублікований у Панчі в грудні 1915-го цей вірш став одним з найвідоміших, читаних і цитованих. У ньому лунав безкомпромісний заклик до продовження битви, що використовувався також під час кампанії про вступ ша у війну. Були життя в нас, і по тих життях нам сонця промені освітлювали шлях, любов ми відчували і дарували, тепер житті життя Христами стали на Фландрії полях не втратьте нашу силу і вогонь, їх віддаємо вам із знесилених долонь, щоб наша правда в вишині сіяла. Ні, не дарма за неї ми вмирали, і не даремно маки розквітали на Фландрії полях. Учора мак Крі помер від банального запалення Легенєва. Кушинг занотовую у своєму щоденнику. Ми зустрілися біля 14-ї загальної медсанчастини чудовим сонячним днем і пройшли півтора кілометра пішки до кладовища. Траурну процесію очолювали рота, північно став полку, багато лікарів у госпіталю та канадські сестри милосердя. Потім ішов бонфайр, кінь маккрі якого вели за вуздечку двоє конюхів. Він був увитий обов'язковими білими стрічками, через сідло звисали чоботи господаря. Замикали процесію решта, серед них і ми шестеро сержантів несли труну від воріт кладовища. Коли його опустили в могилу, удалині почувся гуркіт гармат, немов зумисно з такої нагоди. П'ятниця, 1 лютого 1918 року. Брата Ельфріди Кур призивають до армії. Почуття було неприємним. Віллі з обуренням розповідав своїй сестрі Ельфріді, як їх змусили вишукуватися зовсім роздягненими в холодному приміщенні в бараку. Досі Віллі не призивали на військову службу за медичними показниками. Вода в колінних суглобах і слабке серце внаслідок перенесеної скарлатини. Але тепер ставлення до нього змінилося. Як і всі інші європейські армії воюючих сторін – Німецька також страждала від гострої нестачі людей. Лікар помацав його живіт, послухав легені та заявив «Міцний, як горішок». Віллі плюється, сичить. Який дурень! Йому потрібно було просто набрати ще гарматного м'яса для кайзера Вільгельма. Ельфріди і його кращий друг Ганс Андровський – Дражнять його, сміються. Ти, напевно, виглядав чудово, без одягу, зразок божественної олімпійської юності. Але потім вони посерйознішали і почали обговорювати, що тепер робити Віллі. Андровський, який отримав звільнення через поганий зір, вважав, що необхідно у будь-які способи уникнути зарахування в піхоту. Найкраща авіація, але тільки не за штурвалом літака, а де-небудь за письмовим столом. Скажи їм, що в тебе неймовірно гарний почерк». Спохмурнілий Віллі продовжував відбрикувати. «Це пруська військова служба. Я опинився по вуха в лайні. Тут Ельфріда мовила. «Чула б його їхня мама, яка як і раніше вірила у війну. І іронічно додала, що мама буде дивитися на Віллі, як на героя, коли він загине на фронті. Вони заговорили про війну. Ельфріда поставила те саме запитання, що і багато інших. Заради чого? Заради чого всі ці люди гинуть? Мільйони загиблих? Ні, за що? Андровський не погоджувався з нею. Усі жертви не були безглуздими, адже загибель стількох росіян – допомогла змінити щось у їхній країні. Ельфріда розлютилася. Завдяки їхній загибелі, якщо така ціна, я не хочу більше жодних революцій. Віллі, мовчки, гриз, нігті. П'ятниця, 8 лютого 1918 року. Олива Кінг шкодує про втрачені брови. Стоїть зима, незвично тепла. Подейкують, що якісь італійські офіцери вже купалися. Олива Кінг більше не мешкає в маленькому будиночку на околиці згорілих салонік. Замість цього вона приїхала в хатину, побудовану з величезного дерев'яного вантажного ящика – Колись він уміщав у себе літак. Купалися? Напевно, через брак чогось кращого. У Салоніках не відбувається жодних подій, незважаючи на посилені підкріплення Східної армії, майже жодних новин. Критики військової операції, а їх тепер багато з'явилося, називали укріплене місто найбільшим у Німеччині табором для інтернованих. Впродовж 1917 року робили спроби прорвати болгарську оборону на півночі, але було досягнуто мізерно малі успіхи. Правильно зробили, що змістили Сарелля кілька місяців тому. Причиною тому були хвороби. Номінально в рядах Східної армії служили близько 600 тисяч чоловік. Але після малярії, лихоманки Денге та інших хвороб уціліли лише 100 тисяч. В госпіталі не вміщували всіх, хто занедужили. Однак Олива Кінг не страждала від неробства. За останній час вона кілька разів їздила на Корфу, або, точніше, в Кваранту, Місто розташоване просто навпроти Великого острова. Американське відділення Червоного Христа подарувало 29 санітарних машин сербській військовій медичній службі. Вона була однією з тих, хто переганяв нові машини майже 300 кілометрів до Салонік. Тож Кінг добре вивчила дорогу. Уся поїздка тривала від восьми до десяти днів. Подорож вузькими, крутими гірськими дорогами – Часто бувала важкою, а часом і небезпечною. Кінг зазнала і снігових бур, і аварій. Проте вона помітила, що витримувала труднощі більш стоїчно, ніж шофери-чоловіки, які ненавиділи незручності, дощі, сльоту та холод. Сама вона зізнавалася, що любить циганське життя. Здоров'я у неї чудове, Хіба що іноді зубний біль дошкуляє. За Кінг завжди виліковувала сумішу укропу, рому і великої кількості цукру. Вона настільки віддана своїй роботі тому, що їй необхідно відволіктися від особистої драми. Кохання до Іові, сербського капітана, обернулося величезним розчаруванням. Останній раз вони зустрілися в жовтні. Її нещодавно нагородили сербською срібною медаллю за відвагу, оцінивши її працю під час пожежі. Зустріч відбулася на Корфу. Він вирушав тоді до Лондона з офіційним дорученням. Вони провели кілька днів разом, а потім попрощалися біля корабля, що прямував на материк. Вона зронила сльозинку, хоча насправді їй хотілося заридати. Потім настав час самотності та туги, і туга ця стала ще гіршою після того, як надійшов лист від Іові, у якому він повідомляв, що зустрів іншу. І ось тепер вона сидить у своїй дерев'яній хатині і знову пише до батька. Він просив, щоб вона надіслала йому своє фото. Вона Обіцяла зробити це, але не відразу. Не те, щоб було складно сфотографуватися. У місті траплялися прості вуличні фотографи, і від клієнтів не було відбою. Завжди був який-небудь солдат, який позував перед об'єктивом з присоромленою, але впертою посмішкою в компанії насмішкуватих друзів. Ні, вона відкладала фотографування з косметичних причин. Коли її нагрівальний прилад відмовив, вона капнула в нього бензину і вдруге за рік залишилася без брів, вій і чубчика. Кінг не хотіла фотографуватися, доки вони не відростуть знову. Ще в минулому листі вона повідомила батькові, що навряд чи зможе повернутися до звичайного сімейного життя. «Тато», – писала вона – я часто запитую, якої думки ти будеш про мене, коли ми знову зустрінемося після довгих п'яти років. Упевнена, що я здамся тобі жахливо грубою і черствою після стількох років спілкування винятково в чоловічому товаристві. Я втратила будь-яку привабливість. У понеділок вона знову прямує в Кваранту. На фронті, як завжди, Нічого, гісінько не відбувається. Лютневий день 1918 року. Пал Келлемен стає свідком аварії на гірській дорозі під Кальдонаццо. Він усе ще перебуває на Північному Альпійському фронті в Італії, Звідки бачить краєвид Плоскої фріульської рівнини? За гарної погоди можна розглядіти вдалині блискучу смужку Середземного моря. Подейкують про австро-угорський наступ, що відбувається незабаром, але де знайти для нього свіжі сили? Брак продовольства і боєприпасів відчувається дедалі гостріше, Більшість з'єднань неукомплектовано, повертаються теплі деньки. На майданчик, де знаходиться Келемен, продовольство постачається вантажівками. Потрібно бути вправним шофером, щоб кермувати цими важкими, незграбними машинами на гірському серпантині вздовж крутих, стрімких скель. Пал Келемен занотовує у своєму щоденнику. Цього чудового сонячного дня до нас прибув своїм автомобілем генерал. Він інспектуватиме одне з укріплень. Поруч з ним незмінний помічник, зарозумілий офіцер з генштабу. Їхня машина на великій швидкості мчить уперед, безперервно сигналячи, щоб важкі вантажівки з провіантом заздалегідь поступалися їм дорогою. Одна вантажівка звернула якнайдалі на узбіччя, але все одно забракло місця для проїзду масивного блискучого генеральського автомобіля. Штабний офіцер, висунувши з вікна, злобно кричить З дороги, свиня! І нещасна свиня з'їжджає з узбіччя. та так, що вантажівка перевертається і летить просто у прірву. Понеділок, 11 березня 1918 року. Мішель Корде переглядав виставу в Комеді Францес. У Комеді Францес у Парижі прем'єра п'єси Анатоля Франца «Корінфське весілля». Мішель Корде з дружиною, звісно, на ній присутні. Посеред другого акту спектакль переривається. Один з акторів виходить до рампи, оголошує про повітряну тривогу і про те, що до Парижа підлітають німецькі бомбардувальники. З партеру лунають голоси «Продовжуйте!». Актори відновлюють виставу, незважаючи на те, що приблизно п'ята частина глядачів залишила залу. Кордес тривожений тривожений. Найбільше йому хочеться тепер піти з театру, але він соромиться знайомих, які сидять на балконі, і вони з дружиною залишаються. Це було дуже незвично. Гучні репліки акторів раз у раз заглушалися звуками виючих сирен. А у 21.25 почувся гуркіт бомбардування, що нагадував глухий тривалий барабанний бій. З початку року Париж неодноразово бомбували. останні три ночі тому бомбардувальники великі двомоторні літаки Гота або ще більші. Чотиримоторні монстри Цепелін-Штаакен завжди здійснювали свої нальоти з настанням темряви. У нічному небі спалахували промені прожекторів. Чулися вибухи зенітних снарядів і сигнальні ракети залишали після себе срібний пунктир. Париж тепер занурювався в непроглядну темряву. Після заходу люди ходили вулицями з маленькими кишеньковими ліхтариками в руках. Злочинці поспішили скористатися з ситуації. Зросла кількість вуличних пограбувань. У трамваях і метро – Горіли сині лампочки, і Корде помітив, що світло їхнє, падаючи на грубо розмальовані обличчя вуличних повій, надавало їм вигляду гниючого трупа. Важливі будівлі та пам'ятники були надійно укрито мішками з піском, а вітрини магазинів обклеювали паперовими смужками, що складалися в цікаві візерунки». Уважалося, що з цими смужками вітрина не розіб'ється. Після авіанальоту 30 січня Корде побачив, як на деревах біля розбомбленого будинку на авеню Делагрант-Армі повисли обривки фіранок і шпалер і одна рожева дамська панчуха. У всіх довколишніх будинках випало шибки. Прислуха прибирала осколки і тимчасово заклеювала вікна газетним папером. Унаслідок темряви і висоти, з якої скидали бомби, зазвичай понад 4000 тисячі метрів, літаки не мали змоги завдати точкові удари. Ці бомбардування були чистим терором, хоча й обмеженого масштабу. Авіанальоти здобули певний ефект – Люди почали виїжджати з Парижа. Британські та французькі літаки теж скоювали авіанальоти проти таких німецьких міст, як Штутгарт, Майнц, Мец, Мангейм, Карлсрує, Фрейсбург, Франкфурт. І все ж Лондон, крім Дувра, залишався тим містом у Європі, що найбільш зазнав бомбардування. Спершу флотиліями німецьких цепелінів – потім, коли ті 1916 року було визнано непридатними, важкими бомбардувальниками. Але в цьому випадку кількість жертв була невелика. Максимум – 162 убитих при денному авіанальоті 13 червня 1917 Однак ці бомбардування порушили ще одне важливе табу – під ударом опинилося беззбройне цивільне населення. Корде вважав це варварством. В антракті між другим та третім актом Корде з дружиною вибралися в темний вестибюль. Там було порожньо, якщо не брати до уваги статую Вольтера, забарикадовану мішками з піском. Антракт затягнувся, точилися суперечки з директором театру про те, щоб перервати спектакль. Зрештою, вирішили продовжувати, незважаючи на те, що бомбардування ще тривало. «Зрозуміло», – коментує Корде. «Він був упевнений, що насправді всі хочуть розійтися додому, але залишаються в театрі, боячись осуду інших, які, до речі, також хочуть додому. Гордість для них важливіша за смерть. Усі, Глядачі повернулися до зали, і розпочався третій акт. Коли дали завісу, виявилося, що наліт ще триває. Актори запропонували публіці сховатися в підвалі театру. Корде з дружиною разом з вирядженими у вечірнє вбрання людьми спустилися вниз під величезні зводи, де вишукувалися мармурові бюсти, що прикрашали раніше театр, а тепер укриті брезентом. Корде бачить, як хтось із військових надягає свого кашкета на голову мармурового мольєра. Настрій у всіх у підвалі пригнічений, сумний. Хоча одна актриса і намагається розважити тих, хто очікує декламуючи вірші. Близько опівночі хтось крикнув, що бомбардування припинилося. Коли вони вийшли з театру, Вулиці огорнув густий туман, сяючі цятки від кишенькових ліхтариків металися в імлі. Наступного ранку Корде з дружиною вирішили прогулятися весняним містом. На бульварі Сен-Жермен вони побачили шість воронок від снарядів. На Рю Ліль бомба впала просто перед будівлею, у якій раніше знаходилося німецьке посольство. Вибухом знесло вхідні двері. Вони вирушили до Анатоля Франца, який вчора також був у театрі. Виявилося, що антракт перед третім актом затягнувся через те, що з п'єси спішно викреслювали цілі шматки, щоб швидше дістатися фіналу. Актори на сцені також хотіли якомога швидше залишити театр, і це було помітно з їхньої гри. «Уперше», – сказав Анатоль Франц, – «актори вимовляли свої репліки настільки ж гучно і квапливо, як і в звичайних театрах. Усі говорили про великий наступ німців. Що очікувався?» Вівторок, 12 березня 1918 року. Рафаель Де Ногалес чує гарматний гуркіт біля Йордану, штаб-квартира розташувалася у великому францисканському монастирі. Настрій усіх тривожний. Чи вдасться утримати фронт на схід від Йордану? Удалині чується гуркіт британської артилерії. Положення настільки критичне, що всі офіцери та персонал, які не виконують, життєво важливих функцій отримали наказ узяти зброю і вирушити в бій. Їх відвезли у вантажівках туди, де гремить канонада. Можливо, тепер не найкращий час для візитів в вічливості. Рафаель Деногалес добре це розуміє, коли входить у монастир і шукає командувача. Але як він міг відмовитися від цього візиту? Людина – який він хотів засвідчити свою повагу, була не просто знаменита. Вона стала втіленням героїзму. Отто Ліман фон Сандерс, пруський генерал, османський фальдмаршал, син німецького єврея, який змінив віру. До війни головний інспектор турецької армії. Після початку війни потрібна людина в потрібному місці. Коли союзники висадилися в Галіполі, то він, командувач П'ятої армії, зумів зупинити те, що могло стати катастрофою для центральних держав, але замість цього стало блискавичною поразкою для Антанти. Хтось, зустрівши харизматичного лімана фон Сандерса, назвав його високоосвіченим воякою, надзвичайно енергійним, діяльним і невтомним, суворим до себе та інших. На противагу багатьом іншим німецьким військовим, які служили на Близькому Сході радниками або командувачами, він не відчував особливих труднощів, співпрацюючи з османськими генералами. Цього місяця Ліман фон Сандерс відряджений до Палестини, щоб знову продемонструвати свої знамениті, магічні здібності. А вони були необхідні. У листопаді минулого року захоплено газу у грудній Єрусалим. У першому випадку йшлося про велику військову поразку, в другому – про політичну катастрофу та втрату престижу. Тепер фронт пролягав від Яффи на заході до Йордану на сході. Цього березневого дня британці – продовжували свої спроби прориву з передмостового укріплення на північ від Мертвого моря. У другій половині дня шум бою в долині наростав. Рафаель Деногалес вирішив, що він також повинен вирушити на цю уразливу ділянку фронту. Як він сам писав, «Я готувався внести свою піщинку в загальну справу». Уже саме формулювання «піщинка» є цікавим. Це ознака того, що і Дену Галес відчував розчарування, як і мільйони інших людей. А саме відчуття того, що люди у своїй анонімності, взаємозамінності зведені до нуля. Плямочки, крапельки, шматочка, частки, незмірно малої частки, що поглинається величезним щось де окрема людина змушена жертвувати всім, хоча його жертва жодним чином не впливає на події. Ось чому обвішані медалями герої та знамениті генерали такі важливі. Вони втілюють мрію про протилежне. Після другого бою під газою Ногалес перебував далеко від фронту. Спершу в Єрусалимі, де він лікував вуха, Потім у Константинополі на відпочинку, доки одного вечора за накритим столом серед веселих людей квітучих магнолій воно не наздогнало його. Це дивне занепокоєння, яке викликає салонне життя в грудях тих, хто носить шпагу і позолочені шпори. Не знаю чому але думки мої почали кружляти навколо далекої заокеанської батьківщини. Саме в той момент, коли Деногалес зібрався на фронт, надійшла несподівана новина. Британці припинили свій наступ і відступили. Магія і звичайнісінькі причини, звісно, помилки і утома. Неділя. 24 березня 1918 року. Харві Кушингу не до весняної краси в булонь Сюр-Мер. Вночі падали бомби, але ось настав теплий, сонячний, весняний ранок. І Кушинг супроводжує генерала, який хоче оглянути наслідки нічного авіанальоту. Одна бомба влучила просто в склад шпиталю, перетворивши його на осколки рентгенівських трубок, скляних пробірок, іншого лабораторного обладнання, що розбилося, перемішаного з хімічними речовинами. Під ногами у них хрумтіло розбите скло, дах зірвало вибухом, але люди не постраждали, принаймні у самому госпіталі. Неподалік стояло кілька житлових будинків. Вони обвалилися після бомбардування. Під руїнами, схоже, перебували люди. Потім вони попрямували до найближчого табору для військовополонених, який також захотів проінспектувати прискіпливий генерал. Кушинг з цікавістю пішов за ним. Коли вони прибули на місце, то побачили, що за колючим дротом Вишукувалися полонені німці двома групами по 500 чоловік. З ними добре поводилися, вони мешкали у прибраних бараках і отримували посилки з дому. Деякі німецькі унтер-офіцери розжилися новою формою і носили її в неділю, надівши всі свої регалії та інше. Незважаючи на те, що вони перебували в полоні, вони продовжували дотримувати військового статуту. Клацали каблуками весь час, поки тривав візит. Однак Кушенга це не вражало. Адже ці полонені, навіть якщо і добре харчувалися, були кволими, нижчими за найбільш низькорослих британських солдатів, А крім того, серед них можна було знайти дуже мало інтелігентних осіб. Британський генерал дотримував статуту. Він проінспектував обидві групи, переходячи від одного ополоненого до іншого. Генерал зробив зауваження за те, що деякі німці носили великі, незграбні плащі з бавовни і насварився на одного ополоненого, який пришив до своїх штанів синю латочку. Потім він нишпорив навколо, виглядаючи, за що ще можна котити до гану. У купі сміття він виявив картопляні ошурки, що були цілком їстівними, і ще м'ясну кістку. З неї можна було зварити суп. Наприкінці візиту військовополонені продефілювали повз британського генерала колоною по четверо чоловік, високо викидаючи ногу і карбуючи крок. Класичний пруський марш. Після обіду Кушенг повернувся до великої вілли на березі, де він тепер мешкав. У відчинене вікно вривалося тепле весняне повітря. Він дивився на Ла-Манш. Там було видно три ескадрених міноносці, які прямували на південь. Виднілося ще кілька потворно закамуфльованих транспортних суден, пришвартованих біля берега. Він бачив ряди рибальських човнів, що чекали попутного вітру. Це час відливу. На Сухому березі нижче віли, прогулювалися люди, насолоджуючись теплою, сонячною погодою і збираючи мушлі. Кушинг стривожений, стурбований. Розгортається масштабний німецький наступ. Він у першу чергу спрямований проти британської п'ятої армії яка ще не оготалася від важких утрат минулої осені після третього бою під Іпрум. Як зазвичай, повідомлення надходили суперечливі, цензура лютувала, а чутки поширювалися. Але, схоже, британці відступали. У шпиталі майже не було поранених. Погана ознака. Вочевидь, німці наступають так стрімко, що у британців навіть бракує часу, Евакуювати своїх поранених. Снаряди, випущені з якоїсь гігантської гармати, почали падати в Парижі. Однак Кушинг та решта так і не отримали жодних інструкцій. Єдине, що їм залишалося так це сидіти на сонечку, гуляти берегом і чекати. Це найважче. Він визирає у вікно. Дивиться вниз, на берег, бачить, як кілька офіцерів сидять на лапці та граються з дитиною. Середа, 27 березня 1918 року. Едуард Мослі святкує день народження в Константинопольській в'язниці. Останні місяці виявилися дуже напруженими. Після переведення до Константинополя Мослі здійснив на Різдво спробу втечі. Усе починалося непогано. Вони з приятелями завдяки хитрості та відмінній підготовці змогли добігти до самого Галацького моста і вийшли в Мармурове море на човні, який роздобув для них один із співучасників. Човен був наповнений яйцями, прибереженими для подорожі, але в ньому було відсутнє важливе спорядження, зокрема черпак. Вітер дув різкий, піднялися хвилі, течія була сильною. Парус пошкоджений, і незабаром утеча обернулася на пародію. Забруднені з ніг до голови в розбитих яйцях вони повернули наповнений водою човен до берега. Їм нічого не залишалося, як потайки повернутися до будинку, де їх тримали в полоні. Вони непомітно забралися всередину, наскрізь промоклі. Вони пахли яйцями. Але потім їм пощастило. Вони мали переїздити на прекрасний курорт Бурсу з його знаменитими сірчаними ваннами. Це було зроблено за наказом лікаря Кеніга, його офтальмолога, який раніше служив судовим лікарем на Гебені, одному з двох крейсерів, що втягли 1914 року Османську імперію у війну. У Бурсі утримувалися в полоні високопоставлені британські генерали, і Мозлі зміг певний час користуватися їхніми привілеями, зокрема, Гарно харчуватися, відносно свіжі газети, вільно пересуватися. Він багато грав у шахи. Потім надійшов наказ про його переведення назад, до Константинополя. Мослі сподівався, що це означає обмін полоненими і повернення додому. Але замість цього вчора його перепровадили до жахливої в'язниці. Там він дізнався, що постане перед військовим трибуналом за свою спробу втечі. Його замкнули у крихітній темній камері разом з арабом, турком і єгиптянином. Через загратоване віконце він бачив довгий коридор, клозет і високого охоронця, який ходив озад-уперед. Сьогодні у Мослі день народження – він почувається кепсько і дуже голодний. Він просить поїсти, але, схоже, нікого це не хвилює. Він розгортає газету, але вона його не радує. Наступ німців у Франції триває. І, здається, його не зупинити. Він занотовує у своєму щоденнику. Наглядачі та мої співкамерники розважалися тим, що зображували, як німці перемагають нас і французів. А я все чекав контрнаступу, якщо ми, нерозбиті вщент, чекав на момент, коли ж просування німців уперед застопориться. З причини розтягування складних комунікаційних систем, що потрібні на сучасній війні для перекидання великих мас солдатів і військової техніки. День народження нікудишній. Одна єдина світла мить промайнула ближче до вечора. Двоє з його співкамерників розпочали бійку, і Мослі скористався метушнею, щоб вислизнути з камери і передати повідомлення офіцерові королівських ВПС, який сидів по сусідству. Субота, 6 квітня 1918 року. Андрій Лобанов-Ростовський хапається за револьвер у Лавалі. За весь час війни він не був так близький до того, щоб застрелити людину, і іронія полягала в тому, що ті, кого він хотів убити, були його співвітчизниками. Одіссея Андрія Лобанова Рустовського тривала, він утік не стільки від рідного дому, навіть якщо так вийшло, скільки від загрози революції. Виявилося, що салоніки зовсім не були тим самим спокійним місцем, де можна було сховатися від потрясінь. Революційні настрої докотилися і до російських військ у цьому місці, особливо після того, як більшовики захопили владу. Навіщо тепер битися? Лобанов-Ростовський продовжував тікати цього разу до Франції, де він став ротним командиром у батальйоні росіян, які бажали продовжувати воювати в російській формі, але формально на службі. У французів. Більшість російських солдатів у Салоніках відмовилися приєднатися до них і замість цього створили революційні комітети, розмахували червоними прапорами і співали «Інтернаціонал», доки їх під охороною марокканської кінноти не відправили на каторжні роботи до французької Північної Африки. Але Відлуння російської революції докотилося і до Франції, точніше – відлуння революції, адже ці настрої відчувалися всюди в Європі, що захиталася, посивіла, змучена, виснажена, знекровлена, розчарована після чотирьох років війни, чотирьох довгих років, коли всі обіцянки швидкої перемоги і всі надії на оновлення – виявилися марними. Лобанов Ростовський не так давно прибув у великий табір під Лавалем, де збиралися російські війська із Західного фронту, але він уже помітив тривожні ознаки. Душа батальйону вражена заразою. Власне кажучи, в цьому немає нічого дивного. По-перше, Росія вже не перебуває поміж держав, що воюють. Близько місяця тому в Брест-Литовську було підписано принизливий мирний договір між більшовиками, що капітулювали, і німцями-переможцями. Тож тепер не було причин жертвувати своїм життям. Коли батальйон з Салонік прибув до Лаваль, Табір уже заповнювали деморалізовані та бунтівні російські війська, частини російського корпусу, дислокованого перш у Франції. Зустріч з ними не могла не вплинути на новоприбулих. Крім того, вони перебували зовсім поруч з Парижем, і війська піддавалися агітації численних емігрантських угруповань, осідлих у цьому місці – Тривожних ознак було чимало. На параді хтось жбурнув милицею в генерала, який командував усіма російськими військами у Франції. Цілі чоти раптово оголошували страйк. Як і в Салоніках, офіцери тут також отримували анонімні погрози. Сьогодні становище різко загострилося. Батальйон уперше повинен вирушити на фронт, коли Лобанов Ростовський з'явився вранці на місце шикування роти, там було порожньо. Він дізнався, що солдати в цей момент проводили збори, на яких вирішили відмовитися залишати табір. Лобанов Ростовський перебував на межі нервового зриву. Однак він вирішив, за його власними словами, що якщо він не вживе рішучих заходів, то все загине. Що робити, він не знав, але все ж віддав наказ, щоб 200 його солдатів залишили казарми і з'явилися на місце. Їх тривалий час не було, але зрештою вони зібралися. Лобанов Ростовський звернувся до своєї роти з короткою спонтанною промовою. Він сказав, що йому байдуже до політики, що вони формально є частиною французької армії – та заприсяглися боротися до кінця війни. Його обов'язок – простежити за тим, щоб рота вирушила на фронт. Потім він звернувся до солдатів з питанням, чи готові вони виконувати наказ. Йому хором відповіли «Ні». Не знаючи, на що зважитися, він почекав кілька хвилин, а потім повторив своє запитання. У відповідь знову пролунало «Ні». Весь цей час мій мозок гарячково працював, я спостерігав за подіями немов у вісні. Лобанов Ростовський був у розпачі та розумів, що опинився в критичному становищі. Швидше від безвиході, ніж з конкретним наміром він витягнув свій револьвер. Жест, який він згодом назве, досить театральним. І промовив такі слова «Я запитую вас утретє і востаннє, ті, хто відмовляється воювати, нехай вийде зі строю, але попереджаю, що я застрелю першого ж, хто насмілиться зробити це». Настала гнитюча тиша. Лобанов-Ростовський очікував гіршого, якщо хтось вийде вперед, чи готовий він дійсно застрелити його. «Так». Нічого іншого не залишалося, адже він сам попередив про цю загрозу. Утім, зовсім не виключено, що солдати накинуться на нього і влаштують самосуд. Таке вже траплялося. Якщо це станеться, він спрямує заряджений револьвер на самого себе. Секунди тиші, я пам'ятаю як якусь галюцинацію. Думки вихором крутилися в моїй голові. Що буде? Ці секунди здалися йому вічністю. За кожною миттю бездіяльності, поки солдати вагалися, він наближався до власної перемоги. Це відчули й солдати, у міру того, як тиша усмиряла їх, обертаючи бунтівливість на смиренність. Хтось вигукнув зі строю «Ми нічого не маємо проти вас особисто, капітане!» Лобанов Ростовський з револьвером у руці знову послався на обов'язок і принципи. Знову панує тиша. Тут почалося голосування. Рота виявила готовність вирушити на фронт. З почуттям нескінченного полегшення, Лобанов Ростовський дав солдатам звільнення на залишок дня. «Завтра...» Рано вранці вони виступають. Лобанов Ростовський повертався назад, як у Марині. Вулиця гойдалася у нього під ногами. Назустріч йому трапився знайомий офіцер, який у замішанні втупився в нього. «Що з тобою? У тебе обличчя зелене, з ліловими плямами». Понеділок, 15 квітня 1918 року. Флоренс Фармборо приїжджає до Владивостока. Рано вранці потяг повільно під'їжджає до Владивостока. З вікна вагона, вона бачить порт, де стоять на причалі чотири великі військові кораблі. На одному з них майорить британський прапор. Флоренс Фармборо Відчуває величезне полегшення, дивлячись на Юніон Джек. Немов від погляду на цей шматочок тканини раптово зникли напруження, гніт, похмуре занепокоєння. Вона ледь стримує хвилювання. Радість, полегшення, надійність, безпека. Хіба може хтось інший зрозуміти, що символізує цей чудовий прапор для нас, біженців, стонених, і забруднених після мандрів ми немов почули дорогий знайомий голос, який кличе нас додому. Двадцять сім днів тому вона залишила Москву, двадцять сім днів провела в скреготливому, пихкаючому, товарному потязі разом з чужими людьми, переважно іноземцями, які біжать на схід, у брудному, незручному вагоні призначеному для перевезення військовополонених. Було дуже холодно, бракувало їжі і пиття. Одного разу води залишилося зовсім небагато, не можна було навіть помити руки. Але їй доводилося бачити її дещо гірше. Їх іноземні документи з численними печатками були в повному порядку. Вони рятували їх, дозволяючи успішно минути підозрілих червонохвардійців і всесильних залізничних службовців. Рішення виїхати виявилося загалом неминучим. Вона залишилася без діла, становище в Росії та Москві ставало дедалі безнадійнішим. Голод, беззаконня, назрівала громадянська війна. І все ж це рішення далося їй нелегко – вона навіть зазнала депресії. Одного разу друг застав її в сльозах. Вона не могла пояснити, чому плаче, навіть самій собі, оскільки не можна було знайти простої відповіді. Вона гортала свої записи в щоденнику і знову переживала зі здриганням чи відразу різні важкі сцени, запитуючи себе «Це я?» «Чи дійсно я бачила все це? Це я? Чи дійсно я робила це?» Вона згадувала всіх побачених нею померлих, починаючи з найпершого того московського конюха, який навіть не був убитий на війні, а помер від пухлини мозку, і запитувала себе, чи згадуватимуть про них. Але... Хто ж може запам'ятати всі ці тисячі вбитих? Коли вона 27 днів тому попрощалася в Москві зі своїми друзями і російськими господарями, у яких мешкала, вона почувалася відстороненою, заціпенілою, слів бракує, щоб описати цей стан. Вийшовши з вагона, вона попрямувала до міста. На вулицях вона спостерігала багатомовний і багатоликий натовп людей різних національностей і в різній військовій формі. Тут були китайці, монголи, татари, індуси, росіяни, зрозуміло, англійці, румуни, американці, французи, італійці, бельгійці та японці. Це на них чекали два великі військові кораблі в порту. У Росії почалася іноземна інтервенція. Спершу це була спроба утримати Росію в складі воюючих держав, але поступово вона перетворилася на боротьбу проти більшовиків, які засіли в Москві. На ринках і в крамницях з'явилася безліч товарів. Можна було купити навіть вершкове масло. У консульстві її зустрів вічливий чиновник, який передав їй 20 фунтів, надісланих її братом з Англії. Доведеться почекати транспорту, що вивезе її з Владивостока. Він тільки не міг сказати коли. Вона насолоджувалася тим, що знову могла їсти білий хліб і полуничний джем. Цього самого дня Харві Кушинг занотовує у своєму щоденнику. Незвично холодно для цієї пори року. Дме північний вітер. Кілька літаків борються з вітром, але їх небагато. Просто сидіти і чекати, нічого не роблячи, як це жахливо. Усі розуміють це і всі знають, що в цей же час десь, в інших місцях, Багато хірургів завалені роботою. 4. 18 квітня 1918 року. Мішель Корде слухає картярів у Парижі. Ще один хмарний день. Хвилювання зникло, але лише тимчасово. Весняному наступу німців виповнився майже цілий місяць. Прорив на південь до Парижа начебто зупинений, але замість цього німці атакують на півночі у Фландрії, а також почали наступати на УАЗе і Маасе. Головною темою для розмов у Парижі залишається, звісно ж, велетенська гармата. З 23 березня – Французька столиця майже щодня зазнає обстрілу з якогось особливого артилерійського знаряддя, що ретельно замасковане десь за позиціями німців і посилає свої снаряди на 130 кілометрів. Такий радіус дії – справжня сенсація. Експерти спершу навіть засумнівалися, що це можливо. «Премітка». Завдяки дуже довгому жерлу гармати, випущені з нього снаряди могли долітати до стратосфери, де опір повітря значно нижчий, а це означало, що траєкторія польоту подовжувалася. Сила пострілу була такою потужною, що при випуску кожного нового снаряда фактичний калібр жерла дещо збільшувався. Унаслідок цього кожен окремий снаряд мав бути важчий за попередній, і, відповідно, заряд мав постійно збільшуватися. Потім, після приблизно 20 пострілів, жерло необхідно було змінити. Його калібр збільшувався з початкових 21 см до 24 см. Конструювання цього знаряддя вимагало багато часу і грошей. Воно здебільшого стояло Бездіяльна. Новини про стрімке просування німців та арт-обстріли то там, то тут, а то й дві години поспіль викликали справжню паніку у французькій столиці. Нинішні настрої нагадали серпень 1914 року, як занотовує Мішель Корде у своєму щоденнику. Кожна розмова починається тривожним питанням ти що небудь чув. Вокзали заполонили люди, які прагнули сісти принаймні на якийсь потяг. На вулицях вишукувалися довгі черги, Парижани напихалися в банки, намагаючись зняти з рахунку свої гроші, побоючись того, що вони знеціняться після захоплення столиці німцями. У той час близько мільйона людей залишили Париж і вирушили в такі місця, як, наприклад, Орлеан, де кількість жителів відразу ж потроїлася. Торгівля вимушено знижувала оберти. Фірми, які торгували предметами розкоші, особливо постраждали і почали звільняти персонал. Кордеза уважує, що багато з тих, хто залишили місто, не хотіли здаватися боягузами і по-різному пояснювали причини своєї втечі – Парижем циркулював анекдот. Ні, ми їдемо не з тієї самої причини, що всі інші. Ми їдемо тому, що налякані. Корде вважав, що в усьому цьому, а також у людях, які виїжджали, приховане непомірне лицемірство. Багато хто з тих, хто тепер залишали Париж, були на його думку саме затятими прихильниками продовження війни, які вимагали війна до переможного кінця. Тепер вони опинилися в небезпеці і одразу ж кинулися навтюки. У Корде склалося враження, що їхали в першу чергу представники вищого і середнього класу. Саме вони мали необхідні засоби і потрібні зв'язки. Невизначеність породжувала страх. Адже що, власне кажучи, відбувається? Жорстка цензура, зокрема, листів і листівок, тільки підсилювала відчуття хиткості, відчуття життя в якійсь сірій зоні, де вже не можна вірити тому, що пише преса і повідомляють офіційні зведення. І ці дві величини злилися воєдино. Відтепер забороняли розголошувати інформацію, що суперечила військовим зведенням. Навіть приватні бесіди могли спричинити покарання. Якщо хтось стверджував, що німці перебувають ближче, ніж повідомляє офіційна влада, або що у ворога ресурсів більше, він міг бути засуджений за поширення панічних настроїв. Наприклад, було заборонено обговорювати, куди влучили снаряди велетенської гармати і що вони знищили. За це ув'язнювали на 14 днів. Більшість справ, переданих до суду, пояснювалося звичайним, примітивним доноществом. Було створено цивільну гвардію добровольців, які підслуховували вуличні розмови і викликали поліцію якщо вимовлялося щось неналежне. Крім того, прослуховувалися телефони. У цей день Корде відзначає кілька попереджень, які нещодавно з'явилися в його міністерстві. Такого-то дня, о такій-то годині, хтось зателефонував префектові Ам'єна, і той відповів, що становище серйозне і що британці, як завжди, відступають. Дуже ганебна розмова або... З такого-то номера у вашому закладі зателефонували дамі, номер такий-то, і запитали, як справи. У розмові вживали непристойні вирази, які не слід повторювати. З цієї пори, як почалися обстріли Парижа, Корде знову зауважує, що прагнення людей до нормального способу життя незнищенне, що люди просто наділені талантом налагоджувати своє повсякденне життя навіть за екстремальних умов. Коли починався арт-обстріл, поліцейські попереджали про нього жителів Парижа, дуючи в свої свистки і стукаючи в маленькі барабани. Але видовище це викликало радше сміх, ніж тривогу. Свистіти і барабанити водночас значно важче, ніж уважають. Тож вуличні хлопчаки – Домашні господині і солдати, які проходили повз, просто насміхалися над поліцейськими. Потім у далині лунали вибухи. Кордея, який ніколи раніше не чув, як вибухають снаряди, описує у своєму щоденнику цей звук як порожній, важкий і гучний. Він пише, як одного разу вранці, коли впав снаряд, люди Продовжували спокійно вибивати свої килими, і ці звуки заглушали відлуння вибуху. А один його друг взагалі не чув вибуху, оскільки алжирці, головні прибиральники міста, страшенно гриміли, спустошуючи помийні баки. Корде жахається реакції людей, за якихось. П'ятдесят метрів від катастрофи люди продовжують купувати і продавати, кохати і працювати, їсти і пити. У страсну п'ятницю снаряд влучив у церкву на площі Сен-Джерве просто під час богослужіння. Усередині було безліч люду. Усі молилися про загиблих у важких боях минулих тижнів. Дах обвалився і сімдесят п'ятеро людей загинули на місці. Зазвичай випадкові вибухи призводили до значно менших жертв. Часто миналося без жертва. Коли це сталося, Корде перебував у метро, але потім він вийшов на станції Мадлен, і незнайома жінка розповіла йому про подію. Кілька молодих людей, які сиділи на балюстраді біля входу в метро, зареготали. Цього дня Корде зайшов до кав'ярні. За столом сиділи четверо, чоловіки виграли в карти, коментуючи бомбардування останніх днів. «Я ходжу трефами. Там було 14 убитих. Я йду з козиря. І сорок поранених. Черви. І жінки теж. Козир. Козир. І піки». Четвер, 23 травня 1918 року. Харві Кушинг купує в Лондоні цукор. Шпиталь розташований у будинку номер 10 на Карлтон Хаус Терас, зовсім поряд з Пелмел, з видом на Сент-Джеймський парк. Місце знаходження у фешенебельному кварталі свідчить про те, що шпиталь – приватний заклад – призначений тільки для поранених офіцерів, заснований англійською аристократкою, в цьому випадку леді Рідлі. Кушинг прийшов сюди відвідати знайомого, пілота Міккі Белл Ірвінга, який тут лікується. Кушинг прибув до Лондона з офіційним дорученням. Він має зустрітися з деякими високопоставленими чинами британської військово-медичної служби і обговорити з ними Перспективи співпраці в галузі неврології він зовсім не шкодує про те, що змушений був залишити булонь сюрмер. Другий весняний наступ німців у Фландрії вже виснажився і на фронті запанувало тривожне затище. Однак німецькі авіанальоти тривали з неуслабною силою. Ясної місячної ночі напередодні від'їзду Кушинга до Англії. Булонь сюрмер зазнав запеклого бомбардування. Лондон викликав у Кушинга змішані почуття. Незважаючи на кінець травня, місто сіре, сумне, містом тиняються чимало інвалідів. Усі мріють про мир. На загальну думку, якби ша не вплуталися у війну, вона вже завершилася б. Але люди стали відкритішими. Від горизвісної британської манірності не залишилося її сліду, навіть на вулиці або в метро до Кушинга часто підходять перехожі, вочевидь, приваблені його американською формою, дружно пропонують йому свою допомогу або починають пояснювати речі, що насправді не вимагали пояснення. У Лондоні відчувався брак продовольства насамперед цукру та олії. Кушинг зазначив, що в готелі вранці за сніданком йому подали французьку булочку з двома крихітними шматочками неапетитного маргарину, а до каби бракувало цукру. У магазині для американських військових він зміг купити кілограм цукру всього за кілька пенсів. Свою покупку він сховав у коробку з-під сигарет і передав її знайомому англійцеві. Усе можна купити, були б гроші та зв'язки. Кушинг не помічав, щоб здоров'я містян погіршилося. Люди менше їдять і більше ходять пішки, їхні мізки тільки здоровішують від цього. Кушинг увійшов до палати, де лежав пілот. Мікі постраждав не в бою. Він вправлявся у своїй фігури вищого пілотажу. Він здійснив у повітрі вже багато петель і бочок, як раптом одне крило тріснуло, і літак почав падати вниз з висоти близько 1500 метрів. Дивовижним чином пілот вижив, але отримав серйозні поранення. Лікарі були змушені ампутувати йому ногу. Мікі сидить на ліжку, обхопивши руками культю. У нього жахливі фантомні болі – і він накачаний наркотиками. Проте він привітний і люб'язний зі своїм гостем, як завжди. Лише за деякий час американець починає розуміти, що людина в ліжку не впізнає його. Пізніше Кушинг з гіркотою занотує у своєму щоденнику «Тепер це просто шматок людської плоті, охоплений болем. Краще б він відразу» omar